Eta kronikaren tartean, Argazki, Xolash, aritzeko eguna dugu gaur, joan es, etxe barria gurekin atxalde hon. Bai, zuie parte hon. Duda nuen, joan es, garzia baitugu ondutik gomitetan, eta beraz, nahazten nintzen, bai joan etxebarria beti gurekin argazketa aritzeko, eta gaur, Marcel, aipatuko dugu, ordean, uh, argazki bat, pertsona bat eta argazki lari baten uh, lan abereziki. Bai, ordean, kronika uh, hunek dutin alde hunetan, ebe, deskubrimenti zumbaite egiten dira, oa ikuantzuia, zue deskubrimentia. Uh, Nikola Rival txerkatu dut hola interneten artista frantxeas bat, pai zenbizidena, eta uh, eskerrak ikendu dan lotua, zela Marcel hunena, emaste, adineko emazte batena, uh, Beda portreta bat, egiten eh, alda, ahol hau argazki sorta batetan eh, Badu erringarritik, badu eh, melankolikotik, badu denetaik, suhi eta beltz dira oso argazki ederrakene guztiko nik eh, bete betean eh, maite dudan argazki estiloa dugu hau Egan ahi baita argazki soziala, ez dakit nik sa helkatzen sobe argazkiak Egan mm. hortik zerbait badila Hau Nikola Rivalen webgunian badia testu jabiur zunbait, ez oso oso esplikatibuak, bena erdi poetiko, erdi erringarri testu hoik, eta hor esplikatzen daik u ezagutu dila espalditik Marcel izaneko emazte hau, eta uh, emek emek ikasi dila ezagutzen, txarrin argazkitreznai gabe, eta geho argazkitrezna elki dila, eta guai, E, Mazte hoi zunik dela, bena argazkiekin maite dila arra zinaztia mm -hmm. Eta ordin bada zerbait hola, be, bai, be poetiko dena e, Nikos Hanitz maite dut dena Eta geho, badu, badu umore hanitz argazkietan, pentsatzen dut uh, Marcel hoi erringarri izan behar zela mm -hmm. e, hola, gehi da, mi haur bat bezala eta beste oso oso argazki derrak eta gaiten in eskerrak lotua hoi ukendu dala lehenik zen eta bestelanak uh, bez nutuzkian hola presiatuko egia erran mm. uh, nahiz eta interesan itz badien segure, uh, penchatzen dut bereziki uh, eloz de la stabilite da itzen den argazki sorta bati eta hor oso-oso beste myndu bat eta zuiten gia, hasteko koloetan gia, koloe oso bizietan ebai, eta beton, betoina eta argiaen arteko kontrasteak txerkatzen dut. <mimita> ordin horrez gia batea bo portretetan ez duze. Eta, e, kasualitatez, atzaman dut, serie e, horren berri, xerie hori eta la liña roja edo marra gorria beste argazki sorta baten berri, diseinu aldizkai batetan etan zen, eta Artetik, ene ustez, edo argazkilaritzatik uh, disei nuen uh, myugan gia hor nun bait, eta, eta hoi sinaz ezta en emundia, mena aldiz portreta, Marcelen portreta hoik, zinez interesgarri. Uh -huh. uh, bai, bitxida, ze kontrastea bere webgunera joiten zilarik, badira, beraz haipatu zuzun lan eta Marcel, kasik, erdian hor da bere idu idu argazkilari horrek edo artista horrek Nikola Rivalz horrek uh, bizi izan duela emazte horrikin zerbait, uh, ezagutu duelako, zakigu soberanola egeran, eta uh, ba, unkitu izan baita Marcelen gandik, uh, argazkis bat zuatela dizkiola ez? Bai, bai, bai. A gehi da oso, oso huianeko edo urbileko izan dela eta bestela ez behitiak hausitzen ahal holako ahrezkiak. Zunbait beitia pausatuk eta beste gehien-gehienak e, be, emaztia kasik ez da ohartzen ari dela ahrezki hartzen edo, edo hainbesteko presentzia batekin ez du jabokasue egiten eta eta hoiek badie beste indah bate bai. Mm. Eta behar bada hon uh, hartzen baduzu jauzik tipi bat eginean dit, ez ginean hau hain zinetik aipatuko hartin, mena uh, Marcel izenaekin hain nintzen, inguka eta inguka zerbait zerbait uh, ohitza penetan, eta behar behar da bi hitzaz aipatuko dute bai barkoseko argazkila bat, polo garrat, aspaldi juntan uh, tolosan, Oksitaniako tolosan bizi dena, Eta justoki egintzina eba hilan bat, be Barkosen oso famatuik zen Marcel bat ibuz, baina oaikun Marcel Gison izena eta ez semazte batena. E, bortian, kar hola etxola batetan eta zen hebenko laboa ihanitz bezala, eta han egintzian argazki soxta bat eta ados bali mazia proposatzen dezit, hoie partekatzia bestelako jarri gabe, nik polo haniz maite dudan ahazkilaia da, bena, hoz objektibotasun guziak altzenetan, mm -hmm. enezabosea etartzenetan sarteko. Adox, bo, me, baliudu, ala ere, uh, lekuko argazki lariak ipatzea eta argazki lanak, uh, nahiz eta, bon, uh, ez duakit, barkoseko argazki lari lan la no, oiek, uh, uh, argazki lari horren lanak nun ikusten alko lita izken, mainan, interneten berdinaz? Mm -hmm. Neske. Bai, bai, eta xinpleki polo garrat.com bai. web e, bada, eta hortan simpleki uh, bai, eta hortan agei da Marcel, justoki, badia argazki sortadez desberdinak eta Marcel, eta bon ahinean aipatu bai zen, eta ez dakit barkosen denek ezagutzen jenez argazki sorta sortako, bena Marcel badakitenea dinetik aintzina, uh, denek ezagutu dugula, eta, eta zinez uh, argazki interesgarriak dira. Mm. Hor Marcel, uh, lehen Marcel horren uh, gana itzultzeko berriz, joan ez, adosbazira. Uh, ez da git, uh, zer kegiten du olakotan uh, argazkiek badutela indar bat zenta, bon, surita beltzaz dira. Horrek uh, ere, beti kutsu berezi bat emaiten dute, ala ere argazkiari, naiz eta, be, surita beltzaz ere argazki baten hartzeaz dela beti simple, zenta, un txateratzeko behar diralea ere argiak kontrolatu, zekit, zerki egiten du hor badutela olako sarma berezi bat, da indar bat? Be, deja batetik teknika aipatzeko ez eniz uh, aski gai erraiteko ze treznaekin, edo ze motako uh, ba, ze motatako treznaekin egindutin argazkiak, bena, uh, kajik segur, ehuneko, lautan hoitari, metzian segur, uh, argentikoan egindutila. Hor ba da, zerbait numerikoan gauzitzen eztena lehen portreta hori erdi turbutz edo flu edo ezakitunan gama erden hori uh, argantikoan indarra ekin horra da eta kasik pariatuko nuke argazkitresna lehikamarkakua dela uh, bada holako goxotar bat kontrasteetan uh, igaitengia sui argienetik behaltz ulhuneen ulhune uh, holako Ez dakit, gaitzak gabe, osok goxoki eta idu idu emazte horren, um, horren goxotak zuna izlatzen dila nunbait. Hoi batetik ohar tekniko bat egiteko eta geho uh, bihotzetiko horraden ohar bat egiteko. Uh, um, ez dakit, argazki gutti hoiki kusieta idu izait uh, beha gela ipatzen emazte bat beha kartak geosentimentu hoi indartzen da testuaekin ekin hoi mm. konfirmatuik behitzaiku. Bena eh, mazte bat ikusten bizkar ez edo profilez eh, ordu lai bat iso bezukaltian eh, leheneko formikazko eh, hola, meuble baten gainen pausatuik bak hartar zunaen eh, baserri mundi ambizi gienentako eh, Ez dakit idu, idu simbolo bat bete-betian eh, hanitxek ikusi duguna etxe eta etxalteetan eta eh, bada indar. Badakizu, ene ustez indar die usu arte obrek eh, zerbait berez edo partikulara jakusten da ikilaik, mena bat jelaik jolako unibertsala eta ene ustez hoi hoiak gitzen da argazki sohtar mm -hmm. Eta hau dela, umoreak ehitzen delaik, ni umorez aleiz uh, uh, biziko alhor gusietan, eta hor emazte eh, horren uh, esk, eskia nulaeran eskia hasiko nigar ez emazte horren gatik uh, agai behita holako indar bat umorean. Eta, eta, mm -hmm. eta bada, hoi, partikular eta unibertsalaren harteko, hoi, emazte eh, hori ez dute zagutzen bena, pentsazten daitean eta bo, horrek deja honkitzen nahi. Eta putz, telebista utzi, ratziapitz! Mm.